Välkommen till Liberala rummet. Liberala rummet med Albin Dahlén. Den är vacker, helt underbar. När den här ger den upphov till ofattbara och helt fantastiska känslor. Den kan vara nära, men ändå så långt när vi har den hos oss måste vi vårda den ömt så den inte försvinner. Ibland blir den stulen. Tagen av de som anser sig ha makten att ta den i sitt våld. När den inte finns hos oss känns livet väldigt naket. Och ofantligt långt borta. Den måste komma alla människor till del. Alla ska ha rätt till den. Vi liberaler talar oss ofta varma för detta fina och otroligt vackra. För oss liberaler är den grunden på vårt samhälle ska vila. För oss liberaler är det alldeles självklart- att alla individer ska få ta del av dem på lika villkor. Det ska inte vara beroende av hur privilegierad man är- och hur mycket pengar man har, vilket kön man har- vilken sexuell läggning man har- eller etnisk bakgrund man har. Nej, alla ska få ta del av den. För oss liberaler är det alldeles självklart att friheten ska finnas till för och komma alla människor till del. Friheten är det fundament varpå det liberala samhället vilar. Alla ska ha rätt att leva i frihet. Människans rätt att leva ett tryggt liv, fritt från lidande och ett liv som han eller hon själv får bestämma över och utforma som han eller hon själv vill leva sitt liv. Det är mitt och liberalismens mål. Varmt välkommen till första avsnittet av Liberala rummet med mig, Albin Dahlén. Innan jag går in på vad Liberala Rummet är för podd och vad den kommer att handla om, tänkte jag börja med att berätta lite kort om mig själv så ni som inte vet vem jag är får er ett litet hum om mig. Jag är liberal med stort intresse för mängder av frågor. Främst ligger djurskydd, invandring, migration. Och integritet med varmt om hjärtat. Jag har även ett stort intresse för fotografering och filmskapande. Är politiskt aktiv inom Folkpartiet och främst Liberala ungdomsförbundet. Varför blev jag då politiskt aktiv? Ja, det finns ett väldigt enkelt svar på det. Och det är att jag vill vara med och påverka. Jag vill vara med och kunna påverka samhället vi lever i det var lite om mig vill du veta mer om mig och vad jag står i olika politiska frågor kan du läsa mer på min blogg fotoalmin.blogspot.com vad är då liberala rummet för podd och vad kommer den att handla om? Ja, Liberala rummet är som namnet antyder. En podd med ett liberalt synsätt. Podcasten kommer att handla om mängder av frågor. Det kan exempelvis vara frågor om djurskydd, invandring, utbildning, arbetsmarknad, integritet. Med mera, med mera. Podden kommer även att gästas av intressanta gäster. Och fyllas med intressanta intervjuer, diskussioner och debatt. Det kommer att vara en podcast med högt i tak där alla möjliga viktiga och intressanta samhälls- och politiska frågor kommer att tas upp. Några av grunderna för oss liberaler är yttrandefrihet, öppenhet och tolerans. Liberala rummet kommer att vila på dessa grunder. Utan ett öppet och tolerant klimat skulle podden bli väldigt tråkig att lyssna på. Här står var och en för sina åsikter. Det kommer inte att vara något gullig gul med det politiskt korrekta. Här säger vi vad vi tycker. Finner det några av de åsikter som kommer att ges uttryck för i podden som provocerande eller kontroversiella då får jag bara gratulera. Välkommen till världen. Här har människor ibland både provocerande och eller kontroversiella åsikter. Och i liberala rummet kommer de medverkande att få chanser att ge uttryck för sina åsikter. Oavsett om det är provocerande och eller kontroversiella. Här kommer vi inte gulla med det politiskt korrekta. Det är bättre att säga vad man tycker istället. Då blir diskussionen, debatten eller intervjun mycket roligare att lyssna på. Här kommer vi inte stoppa upp något blött finger i luften för att se vart vinden blåser. Därför kommer du kanske att bli upprörd över det som tas upp i podden. Men det är smällare man får ta. Du lyssnar på Liberala rummet. Vikten att stå upp för sina åsikter. En sak som är otroligt viktig för mig är att man ska stå för sina åsikter. Och framförallt att man ska våga stå för sina åsikter oavsett vad andra tycker. Visst, jag är medlem i både Folkpartiet och Liberala Ungdomsförbundet. Men det betyder inte att jag håller med partiet eller ungdomsförbundet i alla frågor. Så är det. Visst delar vi grundläggande värderingar och åsikter i de flesta frågorna. Annars skulle jag ju inte vara medlem. Men i en hel del frågor har jag andra uppfattningar än Folkpartiet eller vad LUF har. Och det måste man få ha även om man är medlem i en politisk organisation. Exempelvis så håller jag inte med Folkpartiet när det gäller Euron. Eller LUF när det gäller föräldraförsäkringen. För mig är det viktigt att stå upp för mina åsikter där och även om det skiljer sig från det parti eller ungdomsförbund som jag är medlem i. Om man inte håller med sitt parti i vissa frågor så är det bara att kämpa på och jobba för att partiet ska ändra hållning. Ibland lyckas man, men i många fall så får man kämpa på länge, länge, länge. Man kan exempelvis skriva debattartiklar, diskutera med partikamrater. Var aktiv på landsmöte, kongress eller var nu partiet valt att knälla det organ där partiets politiska åsikter fastlås. Men kom ihåg, stå alltid upp för dina åsikter och kämpa för det du tror på här var allt för den här gången och det första avsnittet av Liberala rummet lider mot sitt slut. Men innan vi helt tar farväl för den här gången så kommer här lite avslutande ord om yttrandefrihet. Vi tar den för givet och ser den som en självklarhet. Rätten att uttrycka sin åsikt, att få säga vad man tycker är grunden i vårt demokratiska samhälle. Oberoende av vad jag tycker om någon annans åsikt, oavsett om jag tycker åsikten är bra eller fruktansvärt korkad eller rent av motbjudande, ska personen i fråga ha rätt att uttrycka sin åsikt. Ingen ska få hindra någon annan att uttrycka sin åsikt för att man tycker den är osmaklig. Ingen ska straffas för sina åsikter. Det är via vårt öppna och toleranta samhälle vi ska kunna bemöta andras åsikter som vi inte gillar eller håller med om. I artikel 19 i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna kan man läsa Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Ett mycket hårt slag mot yttrandefriheten och det fria ordet är fallet med den svensk-eritreanska journalisten David Isak. Han har varit fängslad i drygt 12 år. 23 september i år var det 12 år sedan han fängslades i Eritrea. Och sen 2001 har han suttit fängslad. Utan rättegång. Fallet David, Isak och alla andra fängslade journalister runt om i världen är ett bevis på att yttrandefriheten är långt ifrån självklar. Snarare är den på många ställen på vårt klot mycket begränsad. Det är viktigt att komma ihåg att yttrandefriheten som vi här i Sverige ser som en självklarhet inte alls är det på många andra håll runt om i världen. Något vi aldrig får glömma när vi tar yttrandefriheten som är självklart är att det runt om i världen sitter mängder av människor fängslade för att de har yttrat sin åsikt. Detta är något vi måste påminna oss om. Yttrandefriheten måste gälla alla människor på vårt klot oavsett var de bor eller råkar befinna sig när de uttrycker sin åsikt. Ingen ska någonsin behöva skaka i galler eller på annat sätt bli straffad för att ha uttryckt sin åsikt. Tack för att du har lyssnat på Liberala rummet. Tills nästa avsnitt följ gärna min blogg fotoalbum.blogspot.com Gå gärna in och gilla Liberala rummet på Facebook. Denna podd hittar du på min blogg fotoalbin.blogspot.com. Du kan även prenumerera på Liberala rummet via iTunes. Sök då på Liberala rummet. Liberala rummet produceras och programleds av mig, Albin Dalen. Vi hörs.